22. Arccal a hideg és poros földön feküdtem. Annyi erőt sem éreztem magamban, hogy kinyissem a szememet, de kaptam levegőt, ráadásul tisztán. Élvezettel szívtam magamba, amíg rám nem tört a száraz köhögés. Mozgás neszei és beszéd foszlányok jutottak el a tudatomig, de nem értettem, mit mondanak. Aztán egy erős gyomorrúgás kétrét görnyesztett. Állj fel, amerikai kutya! köpte valaki a szavakat angolul. Amennyire tudtam, megemeltem a fejemet a földről, és próbáltam kinyitni az épszememet. Néhány afgánt láttam homályosan magam körül, talán pastúviseletben. Mindegyiknél fegyver volt. Ezt nem hiszem el, motyogtam magamnak erőtlenül, rekedten és fájdalmas kaparás hasított a torkomba. Vizet! Mondtam először magyarul, majd egy nagy nyelés és köhögés után megismételtem angolul. Válaszul a hajamnál fogva hátrarántották a fejemet olyan erősen, hogy a felsőtestem elemelkedett a földtől. A törzsem zúzódásai újra fájni kezdtek, a derekam pedig úgy éreztem menten el akar törni. – Te csak ne követelőzz! – ordított a közelről ugyanaz a férfi. Aztán az arcomba köpött. A társai jót mulattak ezen. Újra vérízét éreztem a számban. Ezért aztán érdemes volt visszajutni. A pasztuk hangosan veszekedni kezdtek. Talán azon ment a vita, hogy most öljenek meg, vagy próbáljanak váltságdíjat szerezni. Ilyenkor ez szokott jönni. Hirtelen csönd lett. Egy gépkarabély jellegzetes csőrerántásának csettenő hangját hallottam. Ezek szerint a döntés megszületett. Jövök én is, srácok. Formáltam hang nélkül a szavakat, mátéjékra gondolva. Egy hangos dörrenés vetett visszhangot a barlangban. Összerándulva vártam a becsapódást, de nem éreztem semmit. Talán mert már meghaltam. Aztán újabb lövések és pánikszerű üvöltések, sűrűn csoszogó léptek, suhogvali benő ruhák és elzuhanó testek hangját hallottam. Felnyögtem, amikor egy élettelen test rám zuhant. Szívem szerint azonnal lelögtem volna magamról a büdös testet, de az eszemmel tudtam, hogy most akkor vagyok a legnagyobb biztonságban, ha fekve és mozdulatlanul maradok. Ez a sekfej rajtam meg még fogónak is jó lehet. A tekintetemet, amennyire lehetett, körbejárattam, és észrevétlenül elfordítottam hangyányit a fejem, hogy megpróbáljam felmérni a helyzetet. Annyit ki tudtam venni, hogy szövetséges katonák harcolnak a tálibok ellen. Bár csak pillanatokat láttam, de annyira profin és összeszokottan nyomták, hogy valószínűleg valamelyik különleges műveleti egység tagjai lehettek. Aztán, amilyen gyorsan elkezdődött a harc, olyan hamar be is fejeződött. Azonosítsátok, hallatszott az angol vezényszó, miután többen is megerősítették, hogy minden tiszta. Éreztem, hogy leemelik rólam a hullát, majd mellém térdepelt két katona. Csak a gyakorló nadrágjukat és a bakancsukat láttam nagy maga az? jött a kérdés magyarul, amire csak egy erőtlen bólintásra tellett tőlem. Az egyik katona a szemembe világította, másik hangosan elkiáltotta magát. Igen, ő az, felismertem! Majd miután elzendült néhány sürgető szó angolul, gyorsan hozzátette. Márk, van még életben a csoportból? Végtelen szomorúságot éreztem, miközben erőtlenül nemetintettem a fejemmel. Már ez az egyszerű mozdulat is jelentős erőfeszítést igényelt tőlem. Csalódott morajlást hallottam, majd egy injekciós tűz szúródott az alkaromba. Ez segíteni fog, Tesó, mondta a másik. Tarts ki, mindjárt kiviszünk innen. Azt még éreztem, hogy hordágyra raknak, és gyakorlott mozdulattal bekötnek egy infúziót. Most már láttam az amerikai zászlókat és a magyar pajzsokat a gyakorlókon. Hallottam, hogy az amcsik jelzik rádión, hogy végeztek, a madarak vegyék fel őket. Aztán, talán az injekció jótékony hatásaként, de elnyelt a sötétség. Néha felvillantak képek egy helikopterről, magáról a repülésről, egy katonai táborról, műtőről, de újra és újra visszazuhantam a tudattalan állapotomba. Egy katonai kórház sátorban tértem magamhoz. Elkülönítő lehetett, mert átlátszó fóliákkal volt maga a mélyzöld sátorfal lefedve, és a négy kórházi ágy külön-külön szeparáva. A sátornak ezt a részét egy világos kék anyaggal, középen vaskos cipzárral választották le a többitől. A kék elválasztótól legtávolabbi sarokban lévő ágyban feküdtem. Mellettem egy infúziós álvány árválkodott. A rajta lévő három zacskó egyikéből a karomba vezetve folyt a vízszerű folyadék. Nem tudom, mit nyomhattak belém, vagy milyen beavatkozáson esettem át. Több ponton be voltam kötve vagy gipszelvedel de jobban éreztem magam. Lassan néztem körül, mert a mozgás még mindig állatira fájt. Semmi sem volt körülöttem, még az a tipikus kis fiókos kórházi komót sem. Pokolian szomjas voltam. Vizet! Szólaltam megerőtlenül, és miután senki sem reagált rá, lemondóan ismételtem meg. Vizet. Egy ideig nem történt semmi, majd a kék anyag finoman meglebbent, és a cipzár felhúzása után egy ápoló nő nézett be rajta. Erről a marsi barlangunk bejárati fájt jutott az eszembe. Szerencséje van, felébredt. Szólt ki a válla felett valakinek angolul. De még nagyon gyenge, csak rövid ideig maradhat. Majd félrelépett, eltartva magától a kék lepedőt. A parancsnokom lépett be a helységbe, az orvosok által műtéthez viselt felszerelésben. lezredes úr, próbáltam felülni, de ő azonnal visszaintett. Maradj már, majd megállt az ágyamat körülvevő fóliánál. Örülök, hogy egyben vagy. Köszönöm, alezredes. Hagyjuk most ezeket a formaságokat, szakított félbe a parancsnokom. Hogy vagy? Szarul. És piszkos szomjas vagyok. Sajnos vizet azt nem adhatok valami vizsgálat miatt. Az egész kontingens reméli, hogy mi hamarább felépülsz. Még itt vannak. Nyeltem egy szárazat. Vattát tudtam volna köpni. Bár nem is tudom, mennyi időt telt el azóta, hogy... Márk, négy napja tüntetek el. Egy pillanatra együttérzően nézett rám. Egy amerikai-magyar különleges egység talált meg. Majd három hetet húztunk le a barlangban, míg itt alig pár nap telt el. Sokkolt a hír. Visszagondolva, egy örökké valósággal ezelőttinek tűnt, ahogy Mátéval a CNN hírcsatornán a Marsról szóló hírt néztük. Hálás vagyok nekik, majd egy pillanatnyi gondolkodás után így folytattam. Honnan tudták, hogy ott leszek? Annyira nem avadtak be, de valami olyat magyaráztak, hogy ugyanolyan jelet fogtak, mint az eltűnéset A Amúgy is jelentős erők voltak kint, hogy megtaláljanak titeket, így szerencsére gyorsan tudtak reagálni. Aha, válaszoltam röviden, mert egyre jobban kiszáradt a szám, és már fájt beszélni. Sajnálom a többieket, mondta szomorúan a parancsnak. Kemény lehetett a tálib fogságban. Még szerencse, hogy legalább te nem haltál bele a kínzásba. Egy pillanatra nem is tudtam, hogy mit mondjak. A marsi történetünk fogadtatásán eddig nem volt időm gondolkodni. Nem tálib fogságban voltunk, kezdtem felhúzni magamat, tudomás sem véve a csont száraz torkomról. Hanem a marsra kerültünk át, és az ottani lények ölték meg a csapat többi tagját. Márk, látszott, hogy keresi a szavakat. Úgy tudom, ezt már többször is mondtad az orvosoknak, de... Furán nézhettem, mert egy pillanatra megakadt a mondandója közben. Láthatta rajtam a döbbenetet, amiért arra nem is emlékeztem, hogy erről bárkinek is beszéltem volna. Szóval azt mondják az orvosok, hogy ez csak azért gondolod, mert miközben megkínoztak, óriási trauma érhetett, és az elméd erről a képzeletbeli helyszínre menekített. Tudom, hogy ott voltam. Éreztem, ahogy megsebesültem. – Láttam, ahogy a társaimat széttépik azok a szörnyek. – halkult el a hangom egyre jobban. – Egyértelművé vált, hogy bennük már az épelméjűségem is megkérdőjeleződött. – Sajnálom már. Őszintén. Az eltűnésedek után a tálibok vállalták a támadásért a felelősséget, és azt írták, hogy több amerikai katonát túlszurejtettek. – Tudom, tudom – emelte fel a kezét, hogy megelőzzen a nemzetiségi pontatlanság miatt. De az amerikaiaknak nem volt eltűnt katonája, ti meg amerikai egyenruhában voltatok, még ha a régi típusúban is. Főnök, hidd nekem, ott voltunk, mondtam annyira meggyőzően, amennyire csak ebben az állapotban képes voltam. Sajnálom, Márk, sajnálom, hogy nem tudtak előbb megtalálni titeket és a többieket is megmenteni. Erre már nem tudtam, mit reagáljak, csak üveges tekintettel meredtem előre. Tényleg csak a kínzások következtében az agyam által felállított álomvilágban éltem volna. Lehetséges lenne. Fogalmam sem volt, hogy erre mit mondhatnék. Aztán a cipzár újra felszaladt a kék elválasztón. Ugyanaz az ápolónő intett a parancsnokomnak, majd el is tűnt. – Mennem kell, de holnap bejövök újra – mondta a parancsnokom. – Rendben, köszönöm. Mondtam csüggetten. Úgy éreztem magam, mint aki alól kirántották a józanság talaját. Megőrültem volna. Ennek lehetősége kétségbe ejtett. Próbálj pihenni, már. Azzal a parancsnok intett egyet, és hátrahagyott az egyre gyorsabban kattogó gondolataimmal. Csak az alezredes távozása után jutott eszembe, hogy rá sem kérdeztem, mit tud a családomról. Annyira letaglózott, amiket mondott. Gondolom őket is értesítették, hiszen már egy ideje itt lehettem. Rám tört a hiányuk, és az elvesztésük miatt érzett hetek óta elnyomott félelem. Úgy éreztem, belepusztulok, ha azonnal nem ölelhetem magamhoz őket. De mi van, ha megőrültem? Ha kiderül, hogy tényleg az egész csak a fantáziám szüleménye volt. Ha addig nem is, abba már tényleg beleőrülnék. Ez nem lehet, ez nem lehet motyogtam magam elé, megtörve a légcserélő monoton kerregését. Közben egy másik ápolón jött be az előzőhöz hasonló öltözékben. Csendben kicserélte az infúziót, és úgy tett, mint aki nem hallja a kérdéseimet. – Nézze, nem tudok semmit! – koncentrált az infúzió csövére, amibe belenyomott egy injekciónyi folyadékot. – De nem sokára két pszichológus jön magához, talán ők segíthetnek, de ezt nem tőlem tudja. Szánt meg végül, majd gyorsan kiment. Mi a szar ez a nagy titkolózás, ráadásul pszichológusok? Csodás! Akkor tényleg meghűltem. Összegeztem magamban. Nem tudom, mit nyomott a nővér az infúzióba, de egész kellemesen kezdtem érezni magamat. Olyan volt, mintha a boldogság tengerén lebegnék. Ráadásul egy fikarsznit sem a cápaként körülöttem, körülöttem köröző fájdalmas emlékképek. Most nem akartam semmivel se foglalkozni, csak lebegni. Idővel kezdett halványulni az érzés, és a cápák is egyre félelmetesebbek lettek. Aztán kis idő múlva megjelent a két pszichológus. Látom, most már jobban van már, jegyezte meg angolul a magas, jó kötésű férfi. Bár a védőruházat sokat takart, még így is látszott, hogy kidolgozott az izomzata. Tartása, határozottsága egyértelműen mutatta, hogy harctéri vezető, vagy legalábbis az volt. Kifejezetten bólogatott a másik, alátámasztva az egyetértését. Átlagosnak festett a mellette lévőhöz képest, de a mozgásán látszott, hogy ő is kapott katonai kiképzést. Köszönöm, reagáltam a szememet hunyorítva, de bevallom, nem emlékszem magukra. Semmi gond, ebben az állapotban ez normális, legyintett a vezető. Ő William százados, mutatotta mellette lévőre, aki erre megint bólintott felém. Én Max Smith nagy vagyok, az amerikai katonai rehabilitációs központból. Mint? Tértem a tárgyra eléggé udvariatlanul, de ahogy az anyag kezdett kimenni belőlem, úgy váltotta kedvem az ellenkezőjére. Mint? Mosolyodott el az őrnagy. Pszichológusok. Csak segíteni szeretnénk feldolgozni, a tálib fogság okozta traumát. Nem tetszett nekem ez az egész. Tipikus, átlagos család neveket adtak meg, és biztos voltam benne, hogy még sosem láttam őket. Kizárt, hogy mi valaha is beszéltünk volna. Ne vegyék kötözködésnek, de miért nem magyar pszichológusok segítenek? Részben azért, mert a hadszintéren nincsenek. Vette át a szót a százados. Másrészt ilyen krízisek kezelésében nekünk van nagyobb tapasztalatunk. Bólintottam, és bármennyire is bűzött a helyzet, az érveiben nem nagyon tudtam belekötni. – És miben segíthetek? – kérdeztem most már jóval békülékenyebb hangnemben. – Mesélhetne ezekről a marsi lényekről – jött a fölényes mosoly az őrnagytól. Nem tetszett, ahogy a mondata végén rám nézett. A belső vészjelzőm hangosan visított – mivel önök szerint csak képzelgésről volt szó, így mi értelme lenne, húztam be a kéziféket. Az ilyen képi kivetítések által következtethetünk az átélt trauma típusára, és annak feloldásában is sokat segíthet, válaszolta százados készségesen. Vegye ezt, hagyott egy kis hatásszünetet az őrnagy egy kis játéknak. Mondjuk úgy hogy a képzelt marsi lényei segítségére lehetnek a felgyógyulásban. Értem, mondtam szintelen hangon, de közben ezt gondoltam. Képzelt a jó édes anyátta te nagy képű felnegzős fasz. Talán a századosnak lehetett valamilyen egészségügyi végzettsége, de kiéhezett dvorgok prédája legyek, ha ez az örnagy pszichológus. Mindezek ellenére belementem a játékba. Szóval ezek a parazita lények, dvorgok, ugye? Majd a százados a bólintásomra lelkesen folytatta, szóval ezek hogyan fertőzik meg az áldozataikat. Nem került el a figyelmemet, hogy az nagy metsző pillantást vált a századossal, aki azonnal visszavette a lelkesedéséből, és felöltötte a semmitmondó hivatalos álcáját. Látva az értetlen hunyorgásomat az nagy gyorsan hozzátette. Az eddig elmondottak alapján a dvorgok lehettek a tálibok megtestesítői ebben a képzelgésben. Egyelőre az nem tiszta, hogy ez a megfertőzés motívum mit rejthetett. Persze, ne is szaladjunk ennyire előre. Köszörülte meg a torkát. A kvarkok lehettek a mentális immúrendszerének kivetülései. Akár, válaszoltam úgy, mint aki elgondolkodott a dolgon. – Akkor talán lejátszhatnánk a marson – nyomta meg a végét a kezével maska körmöt imitálva – történteket lépésről lépésre, közben értelmet kereshetnénk a jeleneteknek a valós világra kivetítve. Ebben a pillanatban egy ápoló nő nézett be, jelezve, hogy lassan hagyjanak pihenni, de az őr nagy fagyos pillantására azonnal kihátrált. – Szóval, mit szól hozzá márk? fordult vissza hozzám – Mű mosolyával. Önök a szakértők. Kezdtem diplomatikusan, miközben elnyomtam egy nagy ásítást, mert egyre inkább nehezemre esett ébren maradnom. Ha ezt hasznosnak tartják. Szándékosan hagytam a levegőben lógni a kérdést. Mindenképp, reagált azonnal izgatottan a százados. De látom, kifáradt Márk. Vette vissza gyorsan az irányítást az őrnagy. Most pihenjen egy kicsit, és később folytatjuk küldött a végén egy őszintének tűnő mosolyt felém. – Rend. Csuklott le majdnem a fejem egy pillanatra, de azonnal visszarántottam. – Rendben. Aztán kezdett elhomályosodni a kép, és lecsukódott a szemem. – Hát ez kidőlt, menjünk! – hallottam az őrnagy egyre távolodó hangját. – Maga szerint lehet összefüggés a – Ne itt maga, idióta! – szakította félbe az őrnagy a századost. – Még az kell, hogy… Az őrnagy szavai innen már összemosódtak, ahogy az eddig valóságnak hit marsi napjaim is.